Israel. Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Sõda Iisraelis on veel enamki lõhestanud läne mis olid juba ennegi polariseerunud ideoloogiliselt. Nüüd siis lisaks jagunemisele konservatiivsel ja liberaalsel teljel on ka jagunemine Iisraeli pooldajate ja vastaste vahel. Enamasti on konservatiivid ka Iisraeli toetajad ja vasak liberaalid vastased. Lõhe Iisraeli toetusosas läbib mitmeid läneriike, nende hulgas ka Eestit. Samuti on see tugevasti tuntav rahvusvahelises organisatsioonides nagu Euroopa Liit ja ÜRO. Möödunud nädalasel Euroopa ülemkogul vajeldi pikalt ja põhjalikult resolutsiooni tekstide üle, mis väljendaks Euroopa seisukohta Iisrali suhtes. Euroopa rahvapartei taustaga Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen, Euroopa parlamendi spiiker Roberta Metsola toetavad ise ja nõuavad Euroopa liidult toetust Iisralile. Euroopa kõrge välisesindaja, sotsialist Josep Porel ja Euroopa nõukogu president Charles Michel üritavad Iisraelile vaherahu sõlmimiseks survet avaldada. Euroopa ühisavaldus tuli lõpuks suhteliselt leebe, mis mõistis Hamassi kurideo ja soovis, et Iisrael teeks sõjategevuses pause, mis võimaldaks humanitaara pea siviilisikutele. Euroa peasekretärgut Teres ütles, et Hamassi rünnak tuleks hukka mõista, kuid see ei toimunud vaakumis. Tema arvates oli selle taustal 56 aastat Iisraeli lämmatavat okupatsiooni. Iisraeli välisminister Eli Cohen jätis selle avalduse peale ära oma kohtumise temaga. Ta ütles, et peasekretärgut Teres peaks tagasi astuma, kuna pole sobiv Eurood juhtima. ÜRO julgulek nõukogu pakkus samuti välja Hamassi hukka mõistva resolutsiooni koos humanitaarkoridoride nõudega Iisralile. Seda siiski vastu ei võetud, kuna Venema ja Hiina alaliste esindajatena blokkeerisid selle. Venema pakkus omakorda välja resolutsiooni, mis mõistaks Hamassi hukka, kuid mõistaks hukka ka Iisrali valimatud rünnakud, siviilobjektide ja siviilisikute pihta kaasas. Selle resolutsiooni blokkeerisid USA ja ühend kuningriik. Üheksa riiki jäid erapooletuks. Venema pakutud resolutsioon oli väga sarnane sellele, mille pakkus Eesti valitsusele vastuvõtmiseks 134 kiri, kirjutatud mitmed Eesti kultuuri ja ühiskonna tegijate poolt. Jääb vaid oota, et Eesti valitsus hoiab kokku meie liitlaste USA ja ühend kuningriigiga, mitte Venema ja Hiinaga. Käesalva sõja Iisraeli rünnakute kõige olulisemaks kavandajaks oli Iisraeli analüütikute infopõhjal äsja tapetud Iraani Islamic Revolutionary Guard Corps komandör Kassam Soleimani, kes sai selleks heakskiidu ajatolla olla Ali Khameneilt. Iraan on olnud ka terroristide oluliseks rahastajaks, koolitajaks ja varustajaks. Selle plaani järgi oli rünnaku esimeseks faasiks mitme rindioonega sõda, kus Iraan ise ei osale. Selle plaani täitmisel pidi silma peal hoidma Kuts brigade komandör Ismail Khani, kes saabus vahetud enne rünnaku algust Liibanani kaudu Damaskusesse. Nädal tagasi kirjudas Kaani raporti neile, kus ta palus põhjapoolsete rinnete suuremat aktiveerimist. Nimetatud plaani järgi pidid teiste piirkondade ründajad ootama Iisoli vägede täieliku hõivatuse Hamassi vastu võitlemisega kaasas, enne kui aktiveeritakse ka teised rinded – Liibanon, Süüria, Iisoli sisemaa ja Jeemen. Jeemenist on juba välja lastud 15 pikama raketti ja viis drooni mille USA merevägi on punasel merel tõrjunud. Ka Iisraeli sisemaal, Juudes ja Samarias on piisavalt Hamassi toetajad, kes on esimesel korraldusel valmis Iisraeli ründama. Järgmine etapp selle plaani järgi on tõmmata USA aktiivselt sõtta, mis järel Iraan saab valmis tuumarelva. Sellised on vahendase plaanid, kuid loomulikult keegi ei tea täna, kui palju nad suudavad oma kurja plaane ellu viia. Iisrael on otsustanud terroristliku Hamassi hävitada. Iisraeli maaväed tungisid kaasasse sisse reedel 27. oktoobril. Selleks valmistuti põhjalikult. Päev varem tehti lühiajaline sissetung tankidega, mis seejärel tõmmati ka kohe välja tundus nagu oleks tegemist olnud peaprooviga. Sissetungi turvati õhuväe ja mereväega, mis andis maaväele tugeva kaitsevaenlase rünnakute vastu. Maavägede sissetungi algus toimus tankidega sarnaselt varem tehtud katsetustega. Eesmärgiks oli teha kahjutuks teroristlik organisatsioon Hamas. Hamas on rajanud kaasa põhjaosasse muljetavaldava maaluse linna. See koosneb tohutu pikkadest tunnelitest ning maaluses punkritest ja suurtes saalidest. Tunnelite kogu pikkus võib olla ligi 500 km, nagu mitmed asjasse puutuvad ekspertid on nimetanud. Iisraeli armee on juba varasemalt hakkanud kaasa tunnelid nimetama metrooks. Pole teada, et seal mõni rong sõidaks, kuid mitmed tunnelite osad pidid olema piisavalt suured mootorataste ja mõned ka autode läbimiseks. Tunnelite võrgustiku kasutab Hamas oma juhtimiskeskusteks, relvaladudeks ja relvade tootmiseks ning transpordiks. Iisrael on otsustanud, et see kord tuleb Hamas hävitada. See tähendab ka kogu maaluse linna läbikäimist ja iga päeva päevavalgele tirimist. Ent tunnelites peitvate Hambuni relvis olevate terroristide püüdmine ja kahjudustegemine ei ole ohutu. Nad on endale tuttavas keskkonnas ja võivad kõikjal märkamatult varitseda, et Iisraeli vägesid rünnata. Tunnelite sissekäigud on ühiskondlike hoonete, koolide, haiglate, mosseede ja muude rajatiste all. Üks asju juhtimiskeskus avastati kaasa põhjaosa suurima haigla olevast tunnelist. Iisoli armee maaväe esimeste sisse tungi päevade tulemus oli suurepärane. pärane. Maaväe operatsioon on üliohtlik. Kahjuks edaspidi ei saa välistada kaotusi Iisroli kaitseväe poolel. Sellese vaatamata on see operatsioon hädavajalik, kuna vaid õhulöökidega ei ole võimalik sügavalt maalt kõiki terroriste kätte saada ega nende infrastruktuuri purustada. Iisraelikeskus, ilaisa treeningkeskus, Eesti juudi kogukond ning mitmed Iisraeli toetavad ühingud, kogudused ja üksikisikud korraldasid möödunud pühapäeval riigikogu ees meeleavalduse Iisraeli toetuseks. Kohale tuli hinnanguliselt umbes 2 kuni Iisraeli sõpra, kelle hulgas oli nii juute kui kristlasi nii Eestis kui ka väljas poolt. Korraldate sõnumiks oli avaldada toetust Iisraelile sõjast terroristliku Hamassi vastu ja kutsuda nii Eesti üldsust kui ka valitsust samuti Iisraeli toetama. Kuna Iisrael on langenud provotseerimata rünnaku ohvriks, on tal õigus ja ka kohustus oma kodanike kaitsta ja hävitada terrorioht ka edaspidiseks. Kõnedes toodi esile, et Eesti on Iisraeli sõbaks ja partneriks ning seisab kindlalt liitlasena Iisraeli poolel rahvusvahelises organisatsioonides. Mitmed kõnelejad teid esile piiblitsi taate, kus kutsutakse üles palvetama Iisraeli eest. Üheks tuntumaks nendest on Psalm 122.6, kus on kirjutatud Paluge rahu Jerusalemmale. Meeleavaldusel avaldati ka toetust juudi rahva võitusele antisemitismi vastu, seda nii rahvusvaheliselt kui ka Eesti juudi kogukonna poolt. Meeleavaldusel kõnelisid Riina Solmand, Peetr Võsu, Alla Jakobson, Veljo Kaptein, Henn aas, Ülo Ninemäki, Liidia Hõbesalu, Anna kerri Kippel, Mart Metsala, Allan Lilleorg ja teised. Üritust modereeris Pille Voll. Lõpupalve ütledid Rabi Smuel Kot ja pastor Ülo Niinemägi. Ürituse lõpuks taulsid osavõtjad koos Iisraeli hümni Hattikva. Iisraeli minutid Neguusid saadet Iisraeli minutid, mina olen saatejuht Peeter Võsu.